A Global Outreach Program keretében könyveket és kazettákat küld keresztényvezetőknek a harmadik országaiba, a kommunista országokba és a távol keletre. Itt a Derek Prince Ministries. Ebben a hétrészes sorozatban, melynek címe: A királyság evangéliuma, Derek Prince arról beszél, hogy Isten legmagasabb célja az ő királyságának megalapítása a Földön. Három egymást követő lépcsőfokot ír le, amelyek Krisztus első és második eljövetele között helyezkednek el. A királyság evangéliuma harmadik részének címe: A királyság minden nemzetét. Az előző két részben kifejtettem, hogy a helyreállítás időszakában élünk, amely Isten népére irányul. És ennek a helyreállításnak a középpontjában Jézus Krisztus gyülekezetének helyreállítása áll, hogy visszakapja Istentől kapott örökségét Krisztusban. Elmondtam, hogy szerintem ennek a helyreállításnak három aspektusa van. Először is a szellemi ajándékok, amelyről az 1 Korintus 12 alapján beszéltem. Másodszor a testépítés szolgálata, amelyről az Efézus 4 alapján beszéltem. És harmadszor, és ez mai igetanulmányozásunk témája, az üzenet helyreállítása, amely hitem szerint elengedhetetlen a helyreállítás teljes folyamatához. Kifejtettem nektek, hogy az egész újszövetségben szövetségben tárt üzenet Isten királyságának örömhíre. Általában nem úgy nevezik, hogy az evangéliumok örömhíre, vagy a megváltás evangéliuma, bár ez a kifejezés is megjelenik, hanem a legfontosabb megjelölés az, hogy Isten országanak örömhíre, az az örömhír, hogy Isten arra készül, hogy átvegye a kormányzást az emberiség fölött. És ez az emberi problémák egyetlen valós, gyakorlatias és állandó megoldása, legyenek azok egyéni problémák, egy nemzet problémái, vagy az egész emberiség problémái. Az egyetlen teljes megoldás az, hogy Isten uralkodik fölöttünk. És Isten kormányzása nem demokráciára épül. A legtöbb amerikai számára ez egy megdöbbentő kijelentés, de ez az igazság. Isten kormányzási rendje a királyság. És a királyt nem szavazással választjuk meg, a királyt már kinevezték és megkoronázták, és az ő neve Jézus. És azt látjuk hogy nem csak maga Jézus hirdette ki ezt az üzenetet, hanem előfutára, keresztelő János is ugyanezt az üzenetet hirdette. Szavaik ugyanazok voltak. Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Azt látjuk, hogy Jézus hirdette is, és be is mutatta ezt az üzenetet. És egy nagyon különleges módon mutatta be, meggyógyított minden betegséget, megszabadított minden elnyomottat, és kiűzte a gonosz szellemeket. És ezt valóban nem lehet elválasztani a királyság evangéliumától. Ezek a dolgok bizonyítják, hogy eljött Isten országa. A másik oldalról nézve, egyre erősebben hiszem, hogyha valóban vágyakozunk arra, hogy a betegek meggyógyuljanak és az elnyomottak megszabaduljanak, azzal előmozdítjuk Isten országának ügyét. Azt az üzenetet kell hirdetnünk, amelyet Isten szeretne természetfeleti módon megerősíteni. A második alkalom során, vagyis a tegnapi utolsó alkalmon, eljutottunk egy nagyon fontos ponthoz. Máté 12-ben, ezt újból elolvassuk, a 22. versről. Akkor egy vak és néma ördöngöst hoztak ő eléje, és Jézus meggyógyította azt annyira, hogy a vak és a néma mind beszél, mind pedig lát vala. A férfiban volt egy gonosz szellem, és Jézus nem testi, hanem szellemi problémaként foglalkozott a betegséggel. A megoldás az volt, hogy kiűzte a gonosz szellemet a férfiból, és amikor a gonosz szellem kiment, akkor a férfi tudott beszélni, és látott. A hétköznapi emberek ezt kérdezték, nem lehet, hogy ő lenne Dávid fia, mert siás. Ez felháborította a farizeusokat, és elkezdték kritizálni Jézust, és azt terjesztették róla, hogy azért tud ilyen sikeresen elbánni a gonosz szellemekkel, mert a sátán szolgálatában áll. Jézus tudta, mi jár a fejükben, és így válaszolt nekik. Olvassuk el a 25. verstől. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondanékik. minden ország, amely magával meghasolik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasolik magával. Ha pedig a sátán a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa? Figyeljetek meg, hogy Jézus nagyon világosan kijelenti, a sátánnak van egy országa. Ez egy egységes királyság, és teljes mértékben a kezében tartja ennek irányítását. És ha én Belzebubáltal üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kiáltal üzik ki. Azért ők maguk lesznek a bíráitok. Ha pedig én Istennek szelleme által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Hiszem, hogy ez az igevers fordulópontot jelent. Ez az esemény nyilvánosságra hozta két láthatatlan Szellemi Királyság létezését, Isten országának és a Sátán országának létezését. És a felszíre hozta azt a tényt is, hogy teljes szembenállás van a két királyság között. Ha az egyik győzedelmeskedik, akkor a másiknak engednie kell. És különösen az a tény, hogy Jézus, Istentől kapott hatalmával képes volt gonosz szellemeket kiűzni, két dolgot demonstrált. Egy, Isten országa eljött az adott helyzetben, és kettő, az Isten országa hatalmasabb, mint a sátán országa. Ez egy nagyon érdekes fordulópont, Jézus szolgálatában. Ha elemezzük Máté evangéliumát, akkor alapvetően azt tapasztaljuk, hogy eddig a pontig Jézus népszerű volt, követőinek hatalmas tömege kísérte őt, és sokan azt állították, hogy valóban ő a messiás. De ettől a ponttól kezdődően elkezdett felépülni a szembeszegülés, a gyűlölet növekedett, a fenyegetések megsokasodtak, és mindez végül oda vezetett, hogy elárulták, és keresztre feszítették őt. Hitem szerint ez egy nagyon fontos fordulópont, mert aláhúzza azt a tanulságot, hogy a sátán mindig mindenkinek annyi kárt okoz, amennyit csak tud. Minden jó dolgot akadályozni próbál, és mindent megtesz országának fenntartása érdekében. És ha országát valami fenyegeti, akkor teljes gonoszságával, rossz indulatával és hatalmával válaszol, ami csak a rendelkezésére áll. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos megértenünk az Úr szolgálatában. A sátán minden egyes lelket sajnál, akiket csak elveszít. Minden lelket, aki üdvösséget nyer. Szembeszegül minden gyülekezet megalakulásával, amely készen áll az igazságot képviselni és Jézust hirdetni. De bármilyen sok lelket megmentünk, országa még akkor is megáll. Megnyithatunk akárhány gyülekezetet, a sátán királysága még akkor is állni fog. De ha eljutunk egy olyan területre, ahol valójában veszélyeztetjük országa létének folyamatosságát, akkor minden tőletelhetőt meg fog tenni ennek akadályozása érdekében, olyan mértékben, hogy az szinte hihetetlen. Mivel legfontosabb célja az, hogy megőrizze az országát. Őszintén ki kell mondanom, hogy sok keresztény tevékenység, nem sok fenyegetés jelent a sátán királyságára nézve, ezek a tevékenységek évszázadokon keresztül nyugodtan folytatódhatnak. Országa ettől még remekül megáll. De ha valaki látást kap arról, hogy mit kell tenni a sátán országának legyőzése érdekében, akkor higgyétek el nekem, hogy egészen más léptékű ellenállásba fog ütközni. Ilyenkor megdöbbentő dolgokat tapasztalunk És ha sátán országának megdöntésén fáradozol Akkor jól teszed, ha felkészülsz az ilyen jellegű szembeszegülésekre és támadásokra Amelyekkel az átlagos kereszténynek nem kell szembenéznie Most szeretnék nektek megmutatni néhány csodálatos igét Annak a királyságnak a hatalmáról, amelyet Jézus hirdetett Van két ige, amelyet különösen szeretek Egykorintus korintus 4.20, ezt nem is kell kikeresnem, mert bele van írva a szívembe. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Ez nem teológiai kérdés, nem is doktrinális kérdés. A doktrína nagyon fontos dolog, de tied lehet a világ összes doktrinája és teológiája anélkül, hogy a tied lenne a királyság. A királyság erőben áll. Hiszem, hogy az igen világosan jelzi, később talán foglalkozhatunk ezzel részletesebben, hogy ennek a kornak a legvéső konfliktusa nem doktrinák vagy teológiai jelvek között lesz, hanem erők fognak összecsapni. És egészen biztos, hogy a sátán építi a saját erőit. Azt majd meglátjuk, hogy az egyház éle Isten erejével, de nem egy teológiai szintű összecsapás lesz. Számomra Mózes a megfelelő kép, amint bemegy a fáraó udvarába az úr üzenetével, hogy megszabadítsa Izraelt. A fáraó meglehetősen cínikusan viselkedett, és ezt mondta, kicsoda az úr, hogy engedjek neki. Honnan tudjam, hogy az üzenet tőle származik. Az úr azt mondta Mózesnek, hogy tegye meg azt, amit a sivatagban már gyakorolt, mellesleg jó, ha van egy kis privát gyakorlatunk. Amikor elkezdtem a nyilvános szabadítás szolgálatát, nagyon boldog voltam, hogy korábban szereztem egy kis gyakorlatot, még a nyilvánosság kizárásával. Az úr ezt mondta, dobd el a botodat. Mózes ledobta a földre, és az kígyóvá változott. Azt gondolnák, hogy ez meggyőzte a fáraót, de nem így történt. Szólt a saját varátóinak, lássuk ti, mit tudtok. Ők ezt mondták, ezt mi is meg tudjuk csinálni. Ők is ledobták a botjukat, és azok is kígyóvá változtak. Olvastátok, ugye? Ezt nem lehet félreérteni. A sátán természetfeletti hatalommal rendelkezik, de van egy különbség. Tudjátok, mi volt az? Mózes kígyója felfalta az egyiptomiak kígyóit. Ez persze nem oldotta meg a helyzetet, de amikor Mózes elment, a botja vastagabb és erősebb volt, mint korábban, a varázslóknak pedig nem maradt botjuk. De itt nem ér véget a történet. A fáraó ezt mondta, az én varázslóim is megcsinálják azt, amit te, mi egyebet tudsz még? Mózes ezt mondta, vérré változtatom a vizet, és meg is tette. A fáról megint szólított a varázslókat, lássuk ti, mit tudtok. Ők ezt mondták, ezt mi is megcsináljuk, és meg is tették. Fáró ezt kérdezte Mózesről, és mi a következő. Ő ezt mondta, előszólítom a békákat a folyókból, és meg is tette. A fáró a varázslókhoz fordult na isti. Ezt mi is megcsináljuk, felették, és meg is tették. Az első három természetfeletti jelet, amelyet Modes bemutatott, a varázslók is meg tudták tenni. Ezután Mózes az egyiptomiak testén lévő port tetvekké változtatta. A varázslók megpróbálták ugyanezt megtenni, de nem tudták. Ezt mondták, ez Isten újja. Értitek? Ők következetesek voltak. Ezt mondták, ez meghaladja a mi képességeinket. De nem voltak hajlandók meghajolni bármi előtt, ami hatalmasabb volt, mint ők. Miért is lettek volna? Hadd utasak egy ige helyett, nem kell kikeresni. 2 Timoteus 3. A 2 Timoteus 3 a rész eleje elmondja nekünk az első versben, az pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz, vagyis veszélyes idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, a pénz szeretői, és végül a gyönyörnek szeretői. És itt leírja, az emberi jellem általános degenerálódását, amely ennek a kornak a végén bekövetkezik. Ennek nagy része nyíltan megnyilvánul a mai emberi kultúrában. De aztán folytatja a nyolcadik versben. Miképpen Jánnes és Jámbres valószínűleg így hívták az egyiptomi varázslókat, Ellene állódtak Mózesnek, aképpen ezek is, az okultizmus gyakorlói ellene állnak az igazságnak megromlott elmélyű, a hitre nézve nem becsületes emberek, de többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen az oké is az lett. Értitek tehát, hogy ez akkor nem teológiai érvekkel fog befejeződni, hanem természetfeletti erők demonstrálásával? És Isten népének egy olyan erővel kell előállnia, amely hatalmasabb, mint az okkult gyakorlatokat folytató emberek ereje. Drága testvéreim, jelenleg a legtöbb keresztény semmiféle természetfeletti erővel nem rendelkezik. Nem is beszélve akkora erőről, amely nagyobb, mint a sátán ereje. Ez tehát egy alapelv. Ragaszkodjatok hozzá. Egyszer egy testvér beszélt arról, hogy alázatosan meg kell vallanunk a büszkeségünket. Én azt hiszem, hogy ha néhány igazságos fényében fényében lemérjük magunkat, akkor nem sok büszkeség marad bennünk. Azt hiszem az a baj, hogy olyan dolgok alapján mérjük le magunkat, amelyek nem reálisak. Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Ne kezdjünk el büszkélkedni, ha nincs is mire büszkének lennünk. Nem csak beszéd, nem csak doktrínát, nem csak rituálék vagy szertartások elvégzése, hanem az erő az, ami számít. Van egy ige, amit nagyon szeretek, a Prédikátor könyvében. Hányan szoktatok sok időt eltölteni a Prédikátor könyve mellett? Azt hiszem, nem is javasolnám, hogy sok időt töltsetek el vele, de megvan a jutalma. Prédikátor könyv 8. rész 4. vers. Mivel hogy a király szava hatalmas, és kicsoda merné néki ki ezt mondani, mit művelsz. Mi ez egy királyszava, egy királyságról szóló üzenet, és hatalomról beszél, amelynek senki sem tud ellenállni. Ez a mi üzenetünk. Egy pillanatra lapozzunk az apostolok cselekedeteihez, hogy meglássuk azt az általános képet, ahogyan a korai tanítványoknak Jézus bemutatták. Apostolok cselekedetei 17. Elolvasok innen egy szakaszt, egy eseményt, amely Tessalonikában történt. Pál a zsinagógában prédikált, amelyre az emberek valahogyan reagáltak. De amikor a pogányok elfogadták a hirdetett igét, akkor a zsidókban feltámadt a féltékenység, nehézségeket támasztottak és zavargást szítottak. Ez történt utána. 17. rész, 5. vers de a zsidók, kik nem hisznek vala, irítségtől felindítat, felindítatván és maguk mellé véve a piaci népségből némely gonosz férfiakat és csődületet támasztván, felháboríták a várost és a Jásson házát megostomolván igyekeztek őket, Pál és Silást, kihozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találák, Jássont és némely atyafiakat vonszólák a város előjárói elé kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek. Vajon rólunk is ezt mondanák? Ha a feje állítanánk a világot, akkor igen. Milyen szót használ a New International Version? Kinel van egy ilyen fordítás? Ezek az egész világon mindenhol bajt okoznak. Eljöttek ide is. Képesek akartok ezt bóknak tekinteni? Ki érdemeltitek ezt a bókot? Ismertek valakit, aki méltó erre? Eszembe jut egy misszionárius társam Kelet-Afrikából, sok évvel ezelőtt történt, azt tervezte, hogy elindít egy gyülekezetet egy új városban. Egy kanadai férfi volt, és hallottam, amikor ezt mondta, legyenek vagy dühösek, vagy boldogok, különben senki sem fog eljönni. Én is ezt mondom, legyenek vagy dühösek, vagy boldogok, különben senki sem fog érdekelni. A legrosszabb, ami történhet, az az, hogy senkit sem érdekel a dolog. De még nem fejeztük be ezt az ige ezek az ország háborítók itt is megjelentek, Kiket Jásson a házába fogadott, pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekszenek, mivel hogy más tartanak királynak, Jézust. Ennyit értettek meg az üzenetből, amelyet pállapostra elvitt hozzájuk. Nem a bűnök bocsánatáról, az üdvösségről, vagy az örök életről beszéltek. Annyit értettek meg az üzenetből, hogy van egy másik király. Ez persze nem tekinthető az üzenet hiánytalan összefoglalásának, de amit a kritikusaink mondanak rólunk, az nagyon fontos. Ha egy sokat idézett evangélista ma elmegy bármely városba, és hirdeti az evangéliumot, a kritikusainak még csak az eszébe sem jut, hogy ezt mondják róla, mert ez nem szerepel az üzenetében. Szeretném, ha megértenétek, mennyire más volt az az üzenet, mert az az üzenet egy királyról szólt és azt látjuk, hogy a korai kereszénye soha nem mentegetőztek üzenetük miatt. Soha nem az volt a hozzáállásuk, hogy mi csak egy törpe minoritást képviselünk, és a környezetünk felfalhat minket. Mindig az volt a hozzáállásuk, hogy egy mindenható ható képviselnek, és az ő nagyköveteiként viselkedtek, akik az ő üzenetét hozták el. És ennek meg is volt a hatása. A feje tetejére állította ez az üzenet a dolgokat. A status quo, a mindenkori hatalom általában nagyon felháborodott, amikor egy másik, egy nagyobb hatalomról, egy hatalmasabb királyról beszéltek, mint ahogy a Herodes is felháborodott, amikor eljutott hozzá a hír, hogy megszületett a zsidók királya. Szeretnék arra is rámutatni, és ehhez az igéhez újra meg újra visszatérek, hogy Jézus úgy rendelkezett, hogy szolgái menjenek el, és a jelenlegi kor végéig hirdessék ezt az üzenetet. A Máté 24, harmadik versben a tanítványai feltették neki a kérdést, micsoda jele lesz, ha te eljövetelednek és a világ végének. Ha tanulmányozzátok Jézus válaszát a következő versekben, ő számos jelet megnevez, többes számban, de nem válaszol a kérdésre mert a kérdés az volt, hogy mi lesz a jele. De a 14. versben válaszol egy speciális kérdésre, egy speciális válasszal, és az Újisten országának ez az evangéliuma. Figyeljétek meg, ezt mondja, soha ne változtassátok meg, soha ne módosítsátok, a királyságnak ugyanez az evangéliuma. Hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Mi a világ végének ez a bizonyos jele? Mi? Az örömhír, a királyság evangéliuma az egész világon minden népnek hirdettetik. Ez jelzi ennek a kornak a végét. Szeretném tehát, ha látnátok, hogy Jézus arra számított, az üzenet soha nem fog megváltozni, elkopni, soha nem fogják átszerkeszteni, hanem mindig ugyanaz az üzenet marad, Isten országának evangéliuma. Isten át akarja venni az emberiség fölött az uralmat. És ennek fényében mit kell tenniük az embereknek? Mi a kult szó? Meg kell térni. Úgy van. Most megérkeztünk a történelem egyik legnagyobb tragédiájához. Izrael tragédiájához. Meg kell értenünk, erre már rámutattam, csak egy pillanatra visszatérünk erre, hogy Isten először kizárólag Izrael számára kínálta fel a királyságot. Egyetlen más nép vagy embercsoport számára sem kínálta fel. Ugyanis Izrael volt az a nép, amelyet Isten azért alkotott meg, hogy királyi nemzet legyen. Ha megkeresitek Máté negyedik részét, ezt már elolvastuk, de most visszatérünk ide, mert nagyon fontos, hogy megértsük. Máté 4, 12-13 Ez az üzenet hirdetésének kezdete. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába, és odahagyva Názáretet elménel és lakozik a tengerparti Kapernaumban, az Ebulon és Naftali határaim. 17. vers Ettől fogva kezdő Jézus prédikálni és mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Kikhez beszélt? A zsidókhoz. Úgy van. Ő a zsidó. A zsidókhoz beszélt arról az ígéretről, amely a zsidóknak adatott. Akkor még senki másnak nem szólt az üzenet. Majd amikor kiküldte az első tanítványokat, ezt már megnéztük, de újba elolvassuk. Máté tizedik rész. Így szóltak az utasításai. Az ötödik verstől a hetedikig. Máté tíz, öt-hétig. Ezt a tizenkettőt küldéki Jézus, és megparancsolál mondván, pogányok útjára ne menjetek, és samaritánusok városába ne menjetek be. Ne vigyétek el hozzájuk az üzenetet, nem nekik szól. Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévejedett Juhaihoz. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elközelített a mennyeknek országa. Kiknek ajánlotta fel tehát az Isten országát? Kizárólag Izraelnek, ezt látnunk kell. Ez nem támasztja alá a büszkeségét, ha el kell ismerniük ezt a tényt. De először kizárólag a zsidó embereknek szólt az ajánlat. De mi történt? A zsidók elkövették a legnagyobb hibát, amelyet a történelmet folyamán valaha is elkövettek. Mit tettek? Elutasították a királyt. A királyság kellett volna nekik, de a királyt elutasították. Testvéreim, ha elutasítjuk a királyt, Legyünk akár zsírók, akár pogányok, akkor a királyság sem lehet a miénk. Király nélkül nincs királyság. Nézzük meg azt a tragikus eseményt János 19-ben. János 19, 14-16 Pilátus megpróbálja megállapítani, hogy Jézus bűnöse az ellene felhozott vádakban, és arra a következtetésre jut, hogy nem bűnös, és nem akarja vállalni a felelősséget azért, hogy halára ítélje őt. Kihozatát őt a zsidók elé, és ezt mondja. János 19-14-16. Vala pedig a húsvét péntekje, és mintegy 6 óra, vagyis dél volt. És mondta a zsidóknak, Imholati királyotok. Van egy bizonyos irónia abban a tényben, hogy egy pogánynak kellett megmondani a kicsoda Jézus. Ők persze nem örültek ennek a hírnek, különösen nem szereték ezt egy pogány szájából hallani. Azok pedig kiáltoznak vala, vidd el, vidd el, feszítsd meg őt. Mondanékik Pilátus, a ti királyokat sem meg. Figyeljétek meg, mennyire egyértelműen tette fel a kérdést. Felének pedig a papi fejedelmek. Nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adál hogy megfeszítessék. Ha valamennyire is ismeritek az ortodox zsidó gondolkodást, akkor ez egy rendkívül megdöbbentő kijelentés volt. Nem királyunk van, hanem császárunk. Országuk mindent megtett annak érdekében, hogy lerázza magáról a római uralmat, de a rossz indulat, a gyűlölet és féltékenység hevében meghatározták saját sorsukat. Kértitek? Elutasítják saját királyukat, és ezt mondják, nem királyunk van, hanem császárunk. A császár a német Kaiser megfelelője, a világ uralkodóit jelenti. És több mint 19 évszázadon keresztül pogány uralkodók elnyomták, üldözték, és megvetették a zsidó népet. Ez bizonyos értelemben Adolf Hitlerrel érte el a csúcspontját. És ha csak egy kicsit is ismered a hátteret, én tanulmányoztam a filozófiát, és van egy filozófiai könyv, amelynek szerzője Oswald Spengler, a könyv címe a nyugat hanyatlása, és arról szól, hogy a nyugati civilizáció teljes egészében roblott és hanyatlik, és azt mondja, hogy szükségünk van egy új császárra. És valójában ez a filozófia termelte ki Hitlert. És Hitler a zsidók fölé helyzet császár volt. Nem szükséges végig a történel minden szörnyű részletén. A másik dolog az volt, hogy a zsidók választottak. Pilátus ezt kérdezte, kit nektek szabadon? Jézust vagy Barabást? Barabás lázadó volt, egy erőszakos ember és ők őt választották. Azért mondom el ezt nektek, hogy lássátok, azt kapjuk, amit választunk. Elutasították Isten király, királyát és Isten királyságát. Ezt mondták, nem királyunk van, hanem császárunk, a világ pogány uralkodója és Jézus a béke embere helyett barabást választották az erőszakos embert. És lényegében úgy lehet összefoglalni a zsidó történelmet, hogy a császárok a barabásokat ültették a zsidók nyakára 1900 éven keresztül. Ez ugye nagyon komoly gondolat. Most azonban nem az a célom, hogy Izraelre összpontosítsunk, hanem arról szeretnék mindenkit meggyőzni, magamat is ide számítva, hogyha Isten igényének fényében hozzuk meg döntéseinket, akkor azt kapjuk meg, amit választunk. Ha elutasítjuk, akkor ezzel meghatározzuk a sorsunkat. Ez ugyanolyan biztos, mint ahogyan Izrael-lel megtörtént. Miután Izrael elutasította az ajánlatot, Isten megváltoztatta ezt az ajánlatot. És az ajánlat megnyílt az összes többi nemzet számára. Jézus ezt előre megmondta halálo előtt. Ha megkeressük a Máté 21-et, Ez egy beszélgetés Jézus és egy vallási vezető között. Máté 21, csak a 42. és a 43. verset olvassuk. Mondanékék a vallási vezetőknek Jézus. Sohasem olvastátok ki az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje, ez magára az Úrra utal. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. Látjátok, hogy itt Jézus előre megmondta, hogy mi fog történni, mert Izrael elutasította a királyt, és ezzel együtt a királyságot, az ajánlatot elvették tőlük, és felkínálták az összes többi nemzet számára, amelyek megtermik a királyság gyümölcseit. Mi a lényege a királyság birtoklásának? Mi a választó víz? A gyümölcs. Nem elég mondani, gyümölcsöt is kell teremni. máti evangéliumának végén, közvetlenül Jézus mennybe menetele előtt, Jézus új parancsolatokat ad a tanítványoknak mindannak fényében, ami Izrael számára nyitva állt. Pál azt mondja a Róma 11-ben, hogy Izrael bukása a pogányok gazdagsága.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 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Figyeljétek meg, ez az utasítás érvényes a jelenkor végéig. És arra is utasította őket, hogy menjenek el minden nemzethez, és tegyék őket tanítványokká, és vezessék be őket Isten országába. Szeretném, ha egy pillanatra Péter első levele, második rész, kilencedik verséhez lapoznánk, hogy letisztázzuk a nemzet szó használatának a kérdését. Jézus ezt mondja, a királyság egy olyan nemzetnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És vannak, akik azt sugalmazzák, hogy ez egy bizonyos pogány nemzet, mint például Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Skandinávia, és ezt hagyományosan úgy nevezik, hogy a Brit-Izrael. Nem azért vagyok itt, hogy támadást intézzek az ilyen tanítások ellen, de elhatárolom magam ezektől a tanításoktól. Én nem erről beszélek. Ha megnézzük az 1 Péter 29 et Péter ezt írja a Jézusban hívőknek, ti pedig választott nemzetség, Királyi papság szent nemzet megtartásra való nép vagytok. Hiszem tehát, hogy az a nemzet, amelynek átadták Isten országát, a hívő nép vagyis az egyház. Ne felejtsétek el, hogy az egyház más dolgok között egy nemzet. Ezért ennek a kornak. Nem lehet vége mindaddig, amíg minden nemzet meg nem ismeri az örömhírt. Értitek? Miután Izrael elutasította, Isten ajánlatát fel kellett kínálni minden nemzetnek. Nem számít tehát, milyen sokat hirdetjük az evangéliumot Amerikában, Kanadában, Dél-Afrikában, Új-Zélandon vagy Ausztráliában. Ezzel semmivel sem hozzuk közelebb Isten országának eljövetelét mindaddig, amíg nem érjük el azokat a nemzeteket, amelyek még nem hallották az Öröm hírt. Addig nem jöhet el a világ vége. Értitek? Az örökök minden evangelizáló szolgálattal szembe fog szegülni, de az nem számít, milyen sokat dolgozol Sydney, Auckland, London vagy Boston utcáin. Mindezzel egy hajszányival sem hozott közelebb ennek a kornak a végét. A világnak nem lehet vége mindaddig, amíg nem teljesedik Isten végzése, hogy minden nemzetnek meg kell hallani az üzenetet. Amikor elkezded elvinni az evangéliumot egy olyan nemzetnek, amely még nem hallotta, higgyetek nekem, hogy akkor az egész pokol elkezd remegni. Mert a sátán akkor fenyegetve érzi majd a királyságát. Máté 24.14. Mire befejezzük ezt a tanítás sorozatot, fejből tudjátok majd ezt az ige verset és az Isten országának ez az evangéliuma, inkább a angolsággal mondom, a királyságnak ez az örömhíre hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. De addig nem. Szeretem a hirdetett hirdetet ígét. Isten engem kifejezetten tanítónak hívott el. A tanítás kifejtést és magyarázatot jelent, de az elmúlt években, talán az elmúlt 7-8 évben, Isten egy szenvedélyes vágyat adott nekem az evangélium hirdetésére. És azt hiszem, ezért kezdtem el rádiós szolgálatomat. Fiatal prédikátorként azt hittem, hogy meg kell magyaráznom az evangéliumot mindenkinek. Filozófiai hátterem miatt azt hittem, hogy ezt kell tennem. De aztán felfedeztem, hogy az evangéliumot nem lehet megmagyarázni, mert azt egyetlen személy, képes megmagyarázni, és ez pedig a Szent Szellem. Az én dolgom az, hogy hirdessem, és az ő dolga az, hogy megmagyarázza. De ha mi nem hirdetjük, akkor ő nem tud mit megmagyarázni. Én 101 százalékig támogatom, hogy hirdessük az evangéliumot minden nemzetnek. Hálát kell adnom Istennek, és feltehetően valamennyien tudjátok, Amiért az én heti ötnapos biblia szolgálatom elérte az egész kommunista Kínát mandarin nyelven. Think, Isten ismeri a szívemet, és azt hiszem, látta, hogy akartam hirdetni az evangéliumot, hogy elérjünk minden nemzetet. Ha nem tudjuk elérni a kínaiakat, akkor becsapjuk magunkat, ha azt mondjuk, hogy elértük az egész világot, hiszen minden negyedik ember kínai. Minden harmadik ember, aki ez még nem jutott el az evangélium, kínai. Bármilyen szorgalmasak is vagyunk, ha figyelme kívül hagyjuk kínát, akkor soha nem hozzuk el a világ végét. Ennek meg kell történnie. Lapozzuk az apostolok cselekedetei első részéhez. A hatodik, hetedik és nyolcadik vers. Tudjátok, sok kereszténynél az a probléma, hogy nem hiszik el, hogy a világnak valamikor vége lesz. Vannak, akik nem is akarják, hogy vége legyen. Szerintem már nem sok idő van hátra, ez az én személyes véleményem. Ez persze nem tanítom doktrínaként. És nagyon boldog leszek, ha eljön a világ vége, mivel ez véget fog vetni, sok millió ember számtalan szenvedésének. Apostolok cselekedetei 1, 6-8-ig. Ez az utolsó beszélgetés Jézus és az apostolok között, közvetlenül mennybe menetele előtt. És azt hiszem ezek voltak Jézus utolsó szavai a Földön. Hatodik vers, mikor azért azok egybe gyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítódi helyre az országot Izraelnek. Nem lehetett őket kimódítani a gondolkodásukból. Még mindig a királyság érdekelte őket. Miért? Mert Jézust királynak hitték. Megértették az üzenetet, csak az időpontban tévedtek. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy Izrael számára Isten soha nem állítja vissza a királyságot. Szerintem Jézus nem ezt mondta. Nem ezt mondta. Teljesen rossz jártok, Izrael elveszítette a királyságot, és soha nem fogom helyreállítani. Nem ezt mondta. Ezt mondta, még nincs itt az ideje. Először meg kell történnie valami másnak. És nem a ti dolgotok tudni a királyság helyreállításának időpontját, Izrael számára, viszont addig el kell végeznetek egy munkát. Monda pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyeztetett. Ha nem, mi a te munkátok? Vesztek erőt, minek utána a Szent Szelem átok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen feladattal bízta meg tehát őket? Bizottságot kellett tenniük Isten országáról a Föld minden vidékén. Jeruzsálemmel kellett elkezdeniük, és el kellett jutniuk egészen Új-Zélandig. Ez a világ átellenes pontja Jeruzsálemhez képest, már ami a Föld lakott területeit illeti. Ezt az utunkat russzal Jeruzsálemmel kezdtük, és Új-Zélandon fogjuk befejezni, úgyhogy nagyon biblikus, amit csinálunk. Sajnos azonban van nagyon sok terület Jeruzsálem és Új-Zéland között, amelyet kihagytunk. Miután tehát Izrael visszautasított az üzenetet, Isten örökkévaló tanácsa szerint azt el kell juttatni a Föld minden többi nemzetéhez, és ennek a kornak mindaddig nem lehet vége, amíg ez meg nem történik. És mi beszéltünk, nem, inkább az Úr beszélt hozzánk ma reggel, mielőtt megkezdtem a tanítást arról, hogy meg kell osztani másokkal azt, ami az ő szívében van. Azt hiszem, a Biblia teljesen világosan megmutatja, mi van az Úr szívében. Melyek voltak az ő utolsó szavai, mielőtt felvétetett a Földről? A Földnek határáig. A Földnek határáig. Ez az, ami őt érdekli. Nagyon hosszú időre volt szükségem ahhoz, hogy ezt megértsen, és valóban fogjam ezt az üzenetet. De ez az, ami az urat érdekli. És én személyesen hiszem, hogyha megengeditek az Úrnak, hogy szívetekbe helyezze azt, ami őt foglalkoztatja, akkor érdekelni fog titeket a nemzetek sorsa, akik szerte a Földön élnek, mindaddig, amíg minden nemzet meg nem ismeri az üzenetet. Nekem van egy különleges elhívásom a zsidó név felé, de nem hiszem, hogy valakinek lehet elhívása a zsidó nemzet felé, ha nem érez szenvedélyes elhivatást minden nemzet felé. És fordítva is így gondolom, ha elhivatást érzel a nemzetek felé, akkor jól teszed, ha a zsidókkal is törődsz, mert ez nagyon meg fogja változtatni a szolgálatodat. Az a királyság, amelyet ma hirdetünk, és ahova minden nemzet meghívást kapott, nem egy külső, látható királyság. Gondolom, ezt mindenki érti. Nincs egy földi fővárosa. A főváros nem Róma, nem a Missouri államban található Springfield, de nem is Jeruzsálem. Ez egy belső királyság. Nézzük meg a Lukács evangélium a 17. részét. Van egy fővárosa, és tudjátok, hol van a főváros? Amennyben. Ott van a főváros, ahonnan irányítják. Az nem lehet, hogy a vezető ott van az egyik helyen, de a főváros máshol van. Tehát Jeruzsálem, bocsánat, tehát Lukás 17, 20. vers, és a 21. vers is. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor el az Isten országa, felelenékig is mondta: az Isten országa nem szemmel láthatólag el. Ez nem valami megfogható, megfigyelhető jelenség lesz. Értitek? Sem azt nem mondják, ímé e itt, vagy e-mail amott van, mert e-mail az Istenország a ti bennetek van, vagy közöttetek van, hiszem, hogy mindkettő helyes. Az a királyság tehát, amelyről beszélünk, nem egy külső királyság, amelynek van egy földi fővárosa, és egy földi körmánya. Hitem szerint a főváros a mennyben van, a kormánya is a mennyben van, és ha megkérdezitek, hol van a főhadiszállása, szállása, akkor az a válaszom, hogy ott kell lennie, ahol a vezető van. Nehezen tudnám elképzelni, hogy a vezető ne ott legyen, ahol a főhadiszállás. szállás. És nem hiszem, hogy a vezetőnk passzív lenne, vagy hogy nyugdíjba ment volna. Hiszem, hogy ő nagyon is tevékeny, és tőle kell kapnunk az utasításokat. De a, a mi királyságunk bennünk van, vagy közöttünk van. Szeretem azt a szót, hogy közöttünk, mert nem csak bennem egyénileg, hanem az egymással való kapcsolatainkban is ott van. Ahol összegyűlünk Isten szellemében, ott közöttünk van Isten országa. Most egy percre tűnődjünk el azon, hogy hogyan tudunk belépni a királyságba. Szerintem a legvilágosabb ide vonatkozó kijelentés a Kolosé 1-ben található. Kolosé, első rész. 12, 13 és 14 vers. Hálákat van az atyának, ez egy mondat közepede ez most nem számít. Ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Ez már önmagában is jó hír, ugye? Isten alkalmasakká tett minket. Nem vagyunk alkalmatlanok, képtelenek. Isten alkalmasakká tett minket. Ne beszéljetek arról, hogy nem vagytok alkalmasak vagy képesek, mert ez annak tagadása, amit Isten tett. Isten alkalmasaká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. A világosságban vagyunk, soha nem kell a sötétségben lennünk. Ő, Isten, megszabadított, megszabadított minket a sötétség hatalmából. Hol voltunk? A sötétség hatalmában. Az itt szereplő görög szó az exúzia, amit általában tekintének szokta fordítani. Egy valamit tudatot kell, a sátán Istentől kapott hatalommal rendelkezik. Ha ezt nem értitek, akkor sok mindenbe bele fogtok zavarodni. A sátánnak van egy országa, a sötétség országa. Az egyik fordítás azt mondja, hogy Isten megszabadított minket a sötétség birtokáról, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Valamennyien a sötétség hatalma alatt éltünk a sátán királyságában, de Isten az ő természetfeletti beavatkozása által megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket egy másik királyságba, az ő szerelmes fiának országába, akiben van a mi váltságunk. Mi itt a döntő kifejezés? Váltság. Meg vagyunk váltva az egyik királyság hatalma alól, és Isten átvitt minket egy másik királyságba. A megváltás hoz ki minket a sátán országából, és ez az, ami átvisz minket Isten országába. Azt is láthatjátok, hogy az új szövetség úgy beszél erről, mint születésről, És tanításom során később, ha az Úr akarja is élünk, és nem veszítem el a józan eszemet, akkor látni fogjuk, hogy a királyságba kizárólag születés útján lehet bejutni. Akár egy egyénről van szó, akár egy nemzetről, az egész emberiségről, vagy az egész teremtett világról. A királyságba a születés útján vezet az út. De itt a megváltás szót használja az ige. Tudjátok, mit jelent a megváltani kifejezés? Azt jelenti, hogy visszavásárolni. Rabszolgá rabszolgák voltunk, akiket a sátán kiállított a saját piacán, hogy eladjon minket. Ez egy annyira eleven kép, hogy feltétlenül el akartam mondani. Pál ezt mondja, én testi vagyok, eladva a bűnnek. Mert a latin nyelvben, annak a kornak a római kultúrájában, ha valakit eladtak rabszolgának, akkor egy láncsa alatt adták el. Felállították egy emelvényre, kinyújtottak a feje fölé egy láncsát, és ha valaki ott állt az emelvényen egy láncsával a feje fölött, akkor mindenki tudta, hogy eladták rabszolgának. Pátert ezt mondja, az én bűnöm, lángja a fejem felett, és ennek következtében eladtak engem rabszolgának a sátán rabszolgapiacán. Hol voltunk tehát valamennyien? De egy nap, Jézus elment a rabszolgapiacra, és megállt előttünk. Megkérdezte, mennyibe kerül? És megváltott minket. Na, gyerünk! Az ő vérével. Úgy van. Tehát megvásároltak minket a sátány királyságából, és átvittek minket Isten országába. Ez egy nagyon élethű kép, mivel a rabszolgának nincs választási lehetősége. Nem döntheti el, hogy milyen munkát végezzen. Az egyik nő szakás lett, a másik talán prostituált. Nem ő döntötte el. A rabszolgatartó döntötte el. Értitek? Ilyenek voltunk. Lehetséges, hogy egy tisztelefeméltó rabszolga voltál, de nem voltál jobb annál, aki nem volt tisztelefeméltó. Értitek? Valamennyien rabszolgák voltunk. Nevelt meg tehát a prostituáltat és az alkoholistát. A rabszolga döntött el, hogy ez legyen belőlük, nem ők maguk. Tehát visszavásároltak minket. Micsoda jó hír? A közelmúltban egyszer Új-Zélandon beszéltem egy maori csoport előtt, és elmondtam nekik ezt a kis történetet, az én számomra annyira eleven. A maurik nagy fafarogó mesterek, tehát úgy gondoltam, hogy nekik való ez a történet. Volt ott egy fiú, aki egy tengerparti városban élt, nagyon ügyes fafarogó volt, és faragott magának egy csodálatos kis csónakot, és amikor vitorlát bontott, a csónak szinte repült. Egy napon kihúzta a csónakját a vízre, a part mellett vitorlázott vele, De aztán megfordult az ár és a szél, kisodorta a csónakot a nyílt tengerre és a fiú képtelen volt visszaszerezni fölötte az uralmat. A csónakja nélkül kellett hazamennie. A következő dagály kisodorta a csónakot a partra. Egy ember a tengerparton gyalogolt, megtalálta a csónakot, magához vette és mivel egy csodálatos darab volt, elvitte a helybeli kereskedőhöz és eladta neki. Az üzlet tulajdonosan megtisztította, kitette a kirakatba, és ráírta az árat. Legyen mondjuk 35 dollár. Nem sok idő múlva a fiú elment az üzlet mellett, megnézte a kirakatot, és meglátta a saját csónakját. Azonnal felismerte. De látta az árat is. Azt is tudta, hogy nem tudja bebizonyítani, hogy ez az ővé. Ha vissza akarta szerezni a csónakját, erre csak egyetlen lehetősége volt. Mi volt ez? Vissza kellett vásárolnia. Elment át dolgozni, hogy megkeresse a 35 dollárt. Minden munkát elvállalt, autót mosott, meg ilyesmi. Egy napon összejött a 35 dollár, bement a boltba, és ezt mondta a kereskedőnek, én meg akarom vásárolni azt a csónakot az ablakban. A kereskedő ezt mondta, 35 dollár lesz, a fiú pedig így válaszolt, itt van a 35 dollár. Kezébe fogta a csónakot, kiment a boltból, megállt a járdán, magához szorította a csónakot és ezt mondta, most már az enyém vagy. Én alkottalak, és meg is vásároltalak. Ez a megváltás. Először az Úr megalkotott bennünket, de aztán eladtak bennünket a sátár rabszolgapiacán, és ő, az Úr megvásárolt minket. Most már kétszeresen is az ővéi vagyunk. Látjátok, mennyire értékesek vagyunk az Úr számára? Ennek az alkalomnak a végén szeretném, ha úgy gondolnátok magatokra, mint erre a csónakra. Lehetséges, hogy nagyon alkalmatlannak, értéktelennek érted magad, és szeretnéd tudni, vajon törődik-e veled egyáltalán Isten. Próbáld meg elhinni, hogy te vagy ez a csónak a fiú karjában, vagyis az úr karjaiban, és ő így szól hozzád, most már az enyém vagy. Én alkottalak, és meg is vásároltalak. Az enyém vagy, csak az enyém. Amen. Isten áldjon meg benneteket. További információkért, valamint a kazetták és a könyvek teljes listájáért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Derek legközelebbi irodájával.